Розділ 37. Діставшись до коканду, Агабек розсудив, що продовжувати таку далеку подорож самому небезпечно. Тим більше з грошима в поясі. Розумніше буде приєднатися до якогось каравану. Довелося йому затриматися в коканді. За цей час туди встиг прибути і ходжа на середін. Злодій зустрів його словами. Ще один день і тип спізнився. Завтра вночі вирушає караван до Стамбулу, і з ним іде Агабек. Значить на завтра у нас буде багато роботи, сказав Ходжана Срідин. Як почувається ненаглядний Ішак? Ішак цілком здоровий, тільки нудьгує. Він сповнений туги за тобою. Ще пак, така розлука. Нічого, завтра ми будемо разом. Значить, Агабек ще не був у Рахімбає, не пропонував йому коштовностей? Ні, не пропонував. Я стежу за кожним його кроком. Вони сиділи в маленькій чайхані, занедбаній і брудній, із кошмами замість килимів, чавунними кумганами замість мідних, сальними світильниками замість масляних. Принижено й боязко виглядала вона з провулку на головну базарну площу, наче жебрачка, що випадково потрапила на багатий банкет і розуміє, що тут їй не місце. І справді, тут було не її місце. Серед пишних великих чайхан, що опоясали площу вогнями, наповнили вечірні сутінки трубним ревом, виском сопілок і гуркотом барабанів для заманювання гостей. У одній із цих пишних чайхан і зупинився Агабек. Злодій вказав, який саме. «Він візир, йому личить тільки багато чайхана», озвався Ходжа Насредін. Віяв м'який, пархатистий вітерець. Місто, стомлене денною спекою, блаженно відпочивало, занурюючись у прохолоду і свіжість ночі. Був молодик, Місяць щойно окреслився в небі найтоншою вигнутою лінією, бровою Шараської Туркені, як сказав свого часу Хафіз. Хоча на середін завжди любив такі години великих багато багатотисячних міст. Цей короткий спад бурхливого життя, що неначе набирається сил для нового вранішнього припливу, завжди був йому приємний. Він давно збагнув таємницю повноти життя. Вона в протилежностях. У праці, без якої немає радості відпочинку, у небезпеках, без яких неможлива радість перемоги, ось чомусь смеркове затище, таке для нього нестерпне у сонному ходженті, тут, на величезному кипучому базарі, було привабливо прекрасним у своїй швидкоплинності. З такою ж повнотою душі із вдячним уславленням життям зустрів він і багатогаласливий, строкато кольоровий ранок, сповнений штовханини, гармидеру, коловороту різноплемінної юрби, наростаючого реву, що злив у собі усі мислимі і немислимі земні звуки. Знявся пил і замутив небо, заскрипів на зубах, набився у ніздрі. Земля, розігріваючись під сонцем, ніби втягувала в себе довгі світлі тіні, згущаючи їх до повної чорноти. Кахлі мінаретів розжарились, розплавали навколо себе повітря. Ще півгодини і на базарі нічим стало дихати. Тоді в найпашнішій багатій чайхані підвівся з подушок Габек, що й не закінчивши вранішнє чаювання. Чайханнику, візьми з мене стільки треба за постій, і виведи мого довговухого, покритого шерстю. Він навіть поза очі не дозволяв собі називати ішака інакше, як тільки шанобливо, непрямими іменами, щоб, опинившись в Каїрському палаці, не проговоритися колись ненавмисно і не потрапити з самого початку до таємної кімнати. Хоча на середині злодій, які зранку чекали поблизу чайхани появи Габека, сховалися за ріг. Майбутній єгипетський візир, не помітивши їх, поважно пройшов повз них, ведучи в поводу ішака. Довговухий, покритий шерстю, виглядав край сумовито. Морда його була похилена до землі, вуха й хвіст безсило повисли, китечка на кінці хвоста ледве ворушилась. «Подивись на його невтішність», – сказав злодій, ходжі на середину. «Це справжній відданий друг. Багатьом людям було б слід у нього повчитись». Вони пішли за Агабеком у натовп, у нестерпну тисняву гудучих критих рядів. Тут повітря зовсім не було. Його витіснила пара, що здіймалася від землі, щедро зволоженої поливальниками, Тисячі запахів, що виділяються шкірами, фарбами, заморськими пряностями, продавцями і покупцями, що паряться в своїх халатах, гниючими покидьками, усе це змішувалось і ущільнювалось до такої немислимої густини, що вже прилипало до рук і облич, наче якась в'язка гидота. Агабек проминув фарбувальний, шевський, сідельний ряди і вийшов до великого базарного арека, хоча на середин штовхнув злодія шукає лавку Міняйло. Товстий Міняйло Рахімбай цього дня ще не мав торгового почину і, позіхаючи, нудьгував у своїй лавці. По його обличчю, до якого повернулась колишня окрулість, по кучерявості розчесаної бороди, по сонно-ситих очах, було видно, що після скринькової бурі ніяка смута не порушувала більше його душевного спокою. Так воно й було. Ображена дружина пробачила йому і поблажливо ставилася до нього. Арабські жеребці при доброму здоров'ї стояли на стайні під патрійною охороною, очікуючи наступних перегонів. Вельможа хоча й холодно Відповідав йому на вклони при зустрічах. Життя Міняйла увійшло до колишньої рівної колії. Не провіщав йому ніяких особливих хвилювань і сьогоднішній спекотний ранок. Навіть навпаки, Рахімбай збирався зачинити до обіду лавку і податися додому, до солодкого відпочинку біля дружини. Марні сподівання. Уже гули кружляли над його безтурботною головою вихори нових негод. Перед лавкою зупинився чоловік вельми статечної зовнішності, зі ішоком у поводі. «Хай прибуде над тобою слово Аллаха, купче! Мир тобі! Скажи, чи не звуть тебе Рахімбай?» «Ти вгадав, мене звуть Рахімбай? Яка справа привела тебе о подорожній до моєї лавки. І я чув про тебе, що по той бік гір, Як про чесного купця. Ось чому я розшукував саме тебе Серед усіх коканських міняйл. Рахімбай, як усякий запеклий шахрай, Був вельми ревнивий До думки людей про себе. Обрадований і потішений Словами Габека, Він одразу відчув до нього прихильність. Втім, відповідно до природного свого шахрайства, через саме цю прихильність побачив можливість хитро обшахрувати, але тільки на дружній лад, нечутно і м'яко, з відтінком доброзичливості. «Не перший ти оподорожній подорожній приходиш до мене з такими словами», – сказав Рахімбай, самовдоволено крекчучи і погладжуючи свій круглий випнутий живіт. Мене знають по всій фергані, і далеко за її межами, як чесну людину, сподіваюся такою залишитися й надалі. «Добра слава дорожче за гроші», – ввічливо вклонився Габек. Купець не залишився в боргу, відповів таким самим поклоном. «А ще дорожче – зустріч із гідним і розумним співбесідником. Істина правда» вигукнув Агабек. «Саме таку зустріч послав мені Аллах сьогодні». «Ось слова, породжені самим благородством», озвався купець. «Вони лише дзеркало, бо відобразили те, що перед ними», підхопив Габек. Довго вони кланялися один одному, змагаючись у взаємному вихвалянні, звеличавши один одного до небес. Тим часом очіці Міняйла справжнє дзеркало його розуму, перетворилися на вузенькі щілини, шастали й бігали, обмацуючи подорожнього, прагнучи проникнути крізь тканину його поясу всередину гаманця. Нарешті перейшли й до діла. Рахімбай відрахував Габекові жменю дзвінкого золота, монет на п'ять менше, ніж належало, за порівняльною вартістю динарів і таньга на Коканському базарі. При цьому він скрушно зітхав і розказував про крайнє подорожчення останнім часом арабського золота, що було звичайно чистісінькою брехнею. Агабек сам не дурень у такій брехні, проникливо усміхався, але не знаходив ніякого приводу, щоб почати суперечку. Що йому були ці жалюгідні п'ять динарів, якщо попереду на нього? чекала палацова каїрська скарбниця. «А зараз, шановний, – перервав він вилови купця, – у мене до тебе ще одна справа». Він сипав динари округлий круглий гаманець із чорної шкіри, заховав його і дістав із поясу другий гаманець. «Тут коштовності – намисто, браслети, кільця. Може, купиш?» «Тихіше!» Рахімбай висунувся через прилавок. Поглянув праворуч, ліворуч, чи не видно десь поблизу шпигунів чи стражників. Хіба ти не чув, подорожній, що в Коканді такий продаж заборонено без попереднього повідомлення начальству? Можна постраждати. Ти втратиш коштовності, а мене кинуть до в'язниці. Я чув, але гадаю, що двоє розумних людей і чесних Поквапився вставити купець, а головне у бачних, додав Габек. Вони закінчили розмову усмішками, слів їм більше не знадобилось. Рахімбай кинув на прилавок жменю дрібного срібла про людське око, на той випадок, якщо з'явиться варта. Потім розпустив зав'язки гаманця і відвернув донизу його краї, аби побачити коштовності, не витягуючи їх з гаманця. Злодій і хоча наслідін, які причаїлися неподалік за рогом, бачили, як мінялося і темнішало товсте обличчя купця. Наливалося кров'янистою злістю, що ворошило волосся в бороді. А скажи, подорожній, скажи мені, звідки, коли і як потрапили до тебе ці коштовності? Шановний купцю, відповів Агабек. Залишмо ці запитання начальству, без якого ми вирішили обійтись. Чи не однаково тобі? Звідки і як? Твоя справа брати або не брати? Якщо ти береш, плати гроші. Шість тисяч. Гроші? Задихнувся купець. Шість тисяч? За мої власні речі вкрадені у мене. Тут Агабек відчув щось недобре. «Чи не збирається цей купець зловити його на вудку свого шахрайства?» Шутким рухом він схопив гаманця. Але купець не дрімав. Міцно вчепився в гаманець з корченими пальцями. Обидва замерли, розділені прилавком, але з'єднані гаманцем. Міцніше не з'єднав би їх навіть сталевий ланцюг. Вони пропалювали один одного поглядами – сповненими шаленої злості. Очі в обох викотились, округлилися і помертвіли, залишившись білястою муттю, як у розлючених півнів. Повітря свистом і хрипом виривалося з їхніх груд... грудей, перехоплених судомами. При цьому всьому їм доводилося розмірювати рухи і стримувати крики, аби не привернути уваги стражників. «Пусти!» Захрипів Габек. "Віддай!" стоном відповів копець. "Шахрай, мерзоний злодій!" Відбулася коротка сутичка, люта, але тиха, збоку майже непомітна. Здавалося, два поважних чоловіки розмовляють по секрету, схилившись над прилавком, тільки уважно заслухаючись по глухій метушні. Свистячому переривистому диханню, затамованим стоганом із креготу зубів Можна було здогадатися про істину Судечка закінчилася в нічию Чепившись з важко і хрипко дихаючи Обидва знову застигли один проти одного О, нащадку шайтана, смердючий шакали Ось яка твоя чесність, пусти тобі, кажу Віддай нечистивцю, що пожер падаль свого батька. Ті, що хвилину тому змагалися у взаємному вихвалянні, тепер обсипали один одного лайкою. Таке часто трапляється з людьми, коли між ними виявляється гаманець. Осквернитолю гробниці мечетей. стогнав купець, несамовито закочуючи очі. Ораднику раднику шайтана в його справах. «Мовчи, мерзений прилюбнику, що вчора згрішив із мавпою», відповів Агабек, шумно дихаючи через ніс, бо холодною судомою звела його щелепи, щепивши на мертво зуби. І раптом, несподівано для купця, він рванув до себе гаманець такою несамовитою силою, що земля у нього під ногами гойднулася. І йому так і вдалося вихопити, але не гаманець із рук Міняйла, а самого Міняйла, який повиснув на гаманці за прилавку. Але купець встиг підібрати ноги до живота і зачепитися ними за ребро прилавку з внутрішнього боку, завдяки чому не вилетів на дорогу, хоча й був уже піднятий над землею. Ривок виснежив сили Агабеку. Скориставшись цього, купець, лежачи товстим черевом на прилавку, почав поступово затягувати гаманець під себе, мов би, поволі закочуючи. Але раптом із гаманцем під його черево втягнулася і спостеніла рука Агабека до самого плеча. Людина, що поглянула б на все це мигцем збоку, боку, раніше нічого не помітила, але злодій, і хоча на середін бачили не м'цем, а вглиб проникаючи в суть кожного руху, кожного звуку. Він плюнув Абакові в очі, а той зубами схопив купця за бороду. "Дивись, дивись!" — вирвав нейбо який жмут. Тепер відпльовується волося липне до його ясного язика. Бачиш? Купець у відповідь хотів відкусити Абакові ніс. Він схибив, ляснув зубами в повітрі. Злодія від хвилювання трясла лихоманка. Жовте оке світилося. Вже час ходжа на середин. Чого ти зволікаєш? Хай поб'ються ще трошки. Крім тих двох, що билися, і двох спостерігачів, був ще п'ятий, причетний до цього розбрату, і Шак. Точніше, кажучи, він був тут головним винуватцем – Першопричиною бійки. З нього все почалося через нього продовжувалось, бо, хоча на середін нацькував міняйла на габека з єдиною метою повернути собі свого ішака. Останній зберігав цілком байдужий вигляд морда його була так само похилена до землі, вуха і хвіст мляво висіли, і тільки зрідки зрушував він головою. Коли Агабеку запалі сутички, необережно смикав повід. Глуха метушня за прилавком посилювалась. Далі зволікати було небезпечно. Могла з'явитися базарна варта, хоча насередін тихенько свиснув. Ішак стрепенувся. Витягнув морду. Цей свист, він опізнав би завжди і скрізь. Крізь будь-якій гуркіт і грім. У цьому короткому свисті він почув і заклик друга, і веління пана, і голос Аллаха, бо Хожана Средін був для нього, звичайно ж, певною мірою Аллахом. Свист повторився, і слідом за ним Ходжана Середін висунувся за рогу, явивши Ішакові свій божественний просвітлий лик. Немає слів, щоб описати хвилювання, яке охопило довговухого. Він знову знайшов втрачене божество, світ знову наповнився для нього світлом і радістю. Він брикнув усіма чотирма ногами, підняв хвіст, заривів і кинувся до сяйва, що виходило з-за рогу. Міцний реміний повід напнувся, мов струна. Саме в цей час Агабек, сопучий і тужачись, намагався витягнути гаманець з-під черева Міняйла. До його марних зусиль додався раптовий ривок кишака. «Сам принц допомагає мені», – запишався Габек і напружив останні сили. Проти такого сумісного натиску Міняйло не встояв і був волоком витягнутий з-за лавки на дорогу, звичайно, разом із гаманцем, якого він все ж таки не випускав із рук. Тут йому вже довелося звернутися до стражників. «Розбій!» – унестями заламентував він тонким і нестерпно огидним голосом, у якому поєднувалися злість і страх. «На допомогу! Грабують!» А Гавекові було ще гірше. В один бік його тягнув купець, в інший – ішак. Сила ішака перевершила, і вони всі троє потяглися по дорозі. Попереду, заткуючи і пригнувши голову, довговухий. За ним Агабек, із навськи з розкинутими руками, мов би розібнутий між ішаком і гаманцем. Позаду, із скуйодженою бородою, безупинно лементуючи, купець у лежачому положенні, із трохи піднесеною над дорогою верхньою частиною Тулова, тоді як його жирне черево і товсті ноги тяглися по землі. Ось яким міцним виявився ремінний повід уславленої ярденської вичинки. Треба було допомогти довговухому, хоча на середині повторно явив йому за рогу свій лик. Зовсім знесамовитівши, довговухий брикнув задніми ногами, рвонувся, мотнув головою, і повід не витримав. Купець стиснувся бородою в пилюку. Агабек звалився на нього. Вони скублилися, а з усіх боків, гримлячи щитами, дзвенячи шаблями, сокирами і списами, загрозливо гикаючи і гогоджучи, уже мчала кінна і піша варта. Кинувши гаманець, щоб не втратити принца, Агабек рвонувся в дорогу, за яким зник довговухий, але стражники схопили його, нависли, начеплялися з усіх боків. Геть! Страшним голосом гримів Агабек. «Геть, нікчемні! Чи знаєте ви, хто перед вами? Перед вами єгипетський візир. Чуєте ви, нікчемні репені мужви? Я зітру вас на порох!» «Він злодій, злодій!» – кричав купець. «Я доведу! Ясновольможний! Камільбек бачив ці коштовності! Він упізнає!» «Пустіть!» – задихався Габек. Відчуваючи, як разом із зниклим ішаком Спливає з його рук єгипетська велич «Пустіть, кажу вам!» Він виривався із речання, Мов розлютований барс, Оплутаний сіттю «Геть, чуєте? Або я всіх перетворю зараз на ішаків» Ще один стражник стрибнув йому ззаду на спину І повиснув, учепившись за шию Охоплений гнівним шаленством Агабек вихопив за пояса гарбузовий глек із чарівним настоєм. «Лімчезу! Пуцугу! Зомніхое!» – грізно заволав він, бризкаючи з глека на стражників. «Каламай! дочелоза, чимоза, суф кабахас!» «Тримай його! Тримай! Хапай! в'яжи, Тягни! Не пускай!» – різноголосо відповідали стражники – власними заклинаннями. Їхні заклинання, які слід було очікувати, виявилися незрівнянно могутнішими. За хвилину Агабек уже лежав на землі із зв'язаними руками і ногами. Принесли жердину, просунули її під зв'язані руки і ноги Агабека, два найдужчі стражники підняли кінці жердини на плечі. Агабек, єгипетський візир, загойдався в повітрі, черевом до неба, спиною до землі, цілком уподібнившися дикому звіру, якого несуть сполювання полювання вправні мисливці. Його чалма валялася на дорозі і була відразу підхоплена стражниками, котрі по клаптику розділили її між собою. Він плювався, сходив піною, проклинав, загрожував, усе марно. Стражники торжествуючи, Оточили його щільним кільцем, сховавши від очей ходжи на середіна. і всі під барабанний бій рушили в глиб базару, до нового будинку варти, де перебував ясновельможний Камільбек. Позаду, на ногах, що під ним підгиналися, схопившись за серце, шкандибав міняйло під охороною двох стражників. Третій ніс гаманець у піднятій руці. На очах усіх, як і повалював закон, аби з одного боку запобігти спокусі, а з іншого вберегти варту від наклепів. Натовп, що зібрався довкола, посунув за стражниками. Дорога перед лавкою спустіла. Пил влігся. Хоча на середін передав ішака злодієві: тобі треба сховати його в надійному місці. Потім розшукай вдову і разом з нею приходь на судилище.